Évei Legerben, ahol, ahogy említettem, egy 40 főfoglalkoztató szállodát vezet. Alapító tagja az Eger idegenforgalmáért egyesületnek, korábban országos szakmai szervezetek vezetésében is dolgozott. Marianna szerint a rendszerváltás, a mostani rendszerváltás egy új korszak esélyét jelenti. Úgy gondolja az egyik legfontosabb feladat az emberek közötti normális. Tiszteleteljes párbeszéd és a bizalom helyreállítása, mert csak így épülhet fel egy működő és emberséges Magyarország. Az elmúlt évtizedekben Marianna sokat tett a térség turisztikai hírnevéről, valamint a helyi vállalkozások érdekvédelméért. Munkáját mindig tisztességgel, becsülettel és átláthatóan végezte, a közösség érdekeit is szem előtt tartva. A környék kiemelt ügyének tartja hogy az iparfejlesztések mellett a turisztikai és kulturális adottságok mindig prioritást élvezzenek, hiszen a turizmus rengeteg helyi embernek és vállalkozásnak jelent megélhetést. Pontosnak tartja a legkiszolgáltatottabbak a rászorulók és a kisebbségek problémáinak megértését és képviseletét is. Ehhez a munkához kér bizalmat képviselő jelöltként. Mariannak köszönjük szépen, hogy velünk vagy hogy vállaltad ezt a feladatot, és a bátorságodat. A harmadik előtt dr. Bózis Péter, két fiúgyermek, édesapja, ügyvéd. Péter, az imént találkoztam a tövegben a szüleiddel. Egerben született, itt járt iskolába, családjában ma is a város lakója. A diplomáját Páznány Péter Egyetemen szerezte, de tanult Bondban is, Egerben praktizál üzésként, és az EGRI Egyetemen angol nyelven oktat. Nem szeretné, ha a, gyerekei, a gyerekeinek egy gyűlölet feli országban kellene felnőniük, vagy külföldre kellene kényszerülniük. Olyan működő és emberséges Magyarországban hív, ahol mindenki a saját tehetsége és munkája alapján élet tisztességes, emberhez méltó életet. Ügyvédként a mindennapjai része, hogy mások problémáik átlássa és megoldásokat találjon. Ugyanezzel az elkötelezettséggel szeretnék képviselni a heves, egyes vállaltokörületben élőket, motiváltan, energikusan és a közösségért felelősséget vállalva. Eger és a környező települések népesség megtartó rejének növelése a fiatalok elvándorlásának megállítása, kiemelt ügy számára fontos a helyi infrastruktúra, a falva felzárkóztatása és a helyi kis és középvállalkozások támogatása, és ugyancsak szürgetőnek látja az egészségügy rendszerének megújítását és a dolgozók munkakörülmények javítását. Ehhez. Ehhez, ezekhez a munkákhoz téri az egriek és a heves egyes választókerületben élő bizalmát. Péter, köszönjük, hogy velünk vagyunk, köszönjük az eddigi munkádat. mind a hármatoknak, sok sikert, tisztességes verseny, kívánok, ugyanezt teszem, mind a 104 másik választókerületben indulónak, 103, bocsánat, mert én vagyok a 104. és kettő körzetben később jelentjük be a jelölteket, Fantasztikus visszajelzéseket kapunk országszerte. Ahogy Kalocsán is említettem, rendszerváltó hangulat van Magyarországon. A fiatalabbak ezt a hangulatot még nem ismerhetik az idősebbek, a középkorúak. Igen, volt már ilyen Magyarországon, 89-90 környékén, mondjuk nem gondoltuk, hogy még egyszer szükség lesz erre, de ha már így alakult, akkor mi készen állunk. A legkisebb településeken is, Érezni a változás felé, a reményt arra, sőt a hitet, hogy jövő április 12-től tudunk egy emberséges és működő országot építeni. Egy olyan országot, ahol a leendő kormány minden, minden magyar embert képviselni fog. Pártállásra való tekintet nélkül. Pideteseket, titásokat, egyéb ellenzékieket, vidékieket, budapestieket anyaországiakat, külhoni magyarokat, a sok százezer nyugat-európában élő magyar fiatalokat és időseket, jobboldaliakat és baloldaliakat. Köszönöm, köszönöm hogy ennyien csatlakoztak hozzánk, hogy napról napra egyre többen vagyunk. Köszönöm a 309 jelöltünknek a bátorságot, az elhivatottságot, az emberséget és a korrektséget, Köszönöm, köszönjük az egész közösség nevében, sok millió magyar ember nevében, hogy példát mutattok, hogy közösen példát tudunk mutatni emberségből. Hogy meg tudjuk mutatni, hogy mi egy olyan közösség vagyunk, ahol nem egymást fúrják, faragják az emberek, ahol nem azért jelentkeznek országgyűlési képviselőnek, hogy meggazdagodjanak a hazájukból, a magyarokból, vagy ugye elvegyenek valamit hanem éppen ellenkezőleg, hogy visszaadjanak valamit. A mi előtteink, ahogy ma már mindenki látja, a propaganda a hazugságai ellenére húsvér, magyar emberek, akik már leszettek valamit az asztalra. Több orvos, ápoló, fogorvos, mentős, tanárok, iskolai mérnökök, buszöfőrök, tisztes vállalkozók, gazdák, tejtermelők, hústermelők, gyümölcstermesztők, művészek, sportolók, igaz, húsvér magyar emberek, olyan emberek, mint ti, mint amilyenek mi vagyunk. Köszönöm, köszönöm nekik, hogy vállalták ezt úgy, hogy semmilyen politikai módjuk nincs, hogy soha egy percet nem vettek részt sem jelöltként, sem képviselőként, sem államtitkárként, sem miniszterként. Se alispánként, se főispánként, se döbrögiként a politikai mocsárban. Bármit is állít ez a legköszönő bukott hatalom, bármit is hazudik, ez a legnagyobb verünk. Mi nem digitális harcosokat képzünk, nem digitális polgári köröket szervezünk közpénzből, nem közpénzből szervezünk falubuszokkal, békemenet. Nem fenyegetjük a közmunkásokat, a kormányhivatalban dolgozókat, az önkormányzati dolgozókat. Nem fenyegetjük munkahelyek elvételével, vagy éppen a tűzipa elvételével, akik hozzánk csatlakoznak akár önkéntesként, akár tiszaszigetszakként, akár jelöltként, akár szakértőként. Ők ez belső meggyőződésből teszik. És szerintem azért teszik, mert hallják az idők szavát. Eger városában nem lehet úgy beszélni, hogy az ember ne idézze fel a történelmet. Kevés olyan fénylő csillaga van a magyar történelemnek, mint az 1552-es Egri Diadal, amikor Ali és Ahmed Pasa sokszoros, túlerőben lévő több tízezer serege ellen, alig 2000 vagy kevesebb, mint 2000 vátor egri várvédő, és az őket segítő bátor egri nők megvédték ezt a várat. Mindannyian ismerjük a mondást, ha Eger elesik, nem állhat meg Miskolc és Kassa sem. Eger elképesztően fontos, pont volt, védelmi pont az akkori Magyarországon. Tulajmán, Tultán, vagy ahogy mondták, a török császár azért indított, egy, azért indított egy nagy támadás sorozatot, offenzívát Magyarország ellen, mert az akkori magyar, a Magyarország és Erdély egyesült. És tudta jól, hogyha Egert elfoglalja, akkor elvágja az osztrák császárja, Habsburgok, utánpótlás vonalait és akkor rövid idő alatt meg a felvidéki bányavárosokat, illetőleg Erdélyt is. Az egri őseink, a ti egri őseitek hőségségének köszönhetően, majd egy hónapos kitartó helyszállásának köszönhetően óriási győzelmet arasszak az oszmán túlerő ellen, és ezzel több évtizedre visszavetették a török, támadást, a tölök előre nyomulást. Utólag is annyit tudunk mondani, hogy tisztelet és dicsőség a hőszöknek, Tobó Istvánnak és minden egri várvédőnek. Nincs olyan magyar, aki ne olvasta volna az egri csillagokat, vagy ne látta volna azt a csodálatos filmet, ami erről készült. Talán azt is mondhatom, hogy szinte minden magyar már fiatalként járt itt a várban, megnézte ezt a csodálatos barokvárost. És szomorúak vagyunk, amikor azt látjuk, hogy ezt a várost is magára hagyták. És nem csak, hogy magára hagyták, hanem áldozatává vált a Fidesz, a Fideszen belüli belharcoknak, Ó ellenzéki szereplőknek, akik sutyomban kiegyeztek a helyi hatalommal, jelenlegi és volt polgármestereknek, jelenlegi és volt képviselőknek. Kedves egriek, kedves környékbeliek, én azt tudom mondani, hogy Eger városa, minden egri és környékbeli ennél sokkal többet érdemel. Sokkal, de sokkal többet érdemel. És... Bármelyik jelöltet is fogjátok végül kiválasztani a három fantasztikusan felkészült helyi jelölt közül, azt tudom nektek mondani, ígérni, hogy sokkal jobb kezekben lesz ez a város. Mi nem ígérgetni fogunk idejönni, ahogy tette azt, a már kevésbé bátor Brüsszeli utcai, Brüsszel utcai harcos októberben, Orbán Viktor a gondolat, aki sutyomban idejött, előzetes bejelentés nélkül idehozta magával a bukott batizai baktert, batizai Lázár János, aki 2022-ben azzal kezdte a közlekedési miniszteri pályáját, hogy több mint 220 közlekedés fejlesztési projektet állított le, húzatott le, ráírta a papírra a saját gyöngybetűvel, hogy nem-nem soha, csak a testemen keresztül. Ha akkor ezt nem teszi a bukott batidai bakter, akkor ma már több száz új vasúti kocsi vagy mozdony intercity szerelvény járhatna az országban. Akkor valószínűleg nem fordult volna elő, ami előfordult november 20-a környékén pár napja, amikor az egyik EGRI inter szerelvényen pisi szünetet kellett tartani 25 percig állt a szerelvény. A kedves Batidai Lázár János, kedves Máros János elromlott az összes illemhely a szerelvényen és kifolyt a szennyvíz a vasútnak a, a folyosójára. Itt tartunk 2025-ben. És ez nem egy egyedi eset, ti is tudjátok. Ez egyfajta hungarikum, amit Lázár Jánosnak köszönhetünk, hogy pici szünetet kell tartani az Intercity szerelvényeknek. Az is, hogy az ország felében lassújában van a vasúti pályán, hogy sokszor 10-20 km 10 km sebességkorlátozást kell bevezetni, hogy naponta gyulladnak fel a mozdonyok, törnek el a váltók, hogy vannak olyan egyet székelyek, ahonnan több mint három és fél óra föllényedi vonattal, vagy például salgó 110 km két és fél-három óra alatt meg a magyar vasút. Eközben, eközben Lengyelországban Krakó és Varsó között 200 km per órával száguldanak az uniós pénzből a gonosz Brüsszel pénzén létrehozott gyors vasutak. Kérem szépen Magyarország, Heves megye, és ez a csodálatos város sokkal többet érdemel. Itt olyan emberek éltek, mint Eszterházi Károly, Egri Püspök, aki a helyi egyetemet alapította. Olyan közlekedési minisztereink voltak, mint például Baros Gábor, a vasminiszter, aki uniós források nélkül a 19. században 6 év alatt. Létrehozta a modern magyar vasúti hálózat legjobbább. Neki az volt élete eszenciája, élete mondása, hogy mindenki annyit ér, amennyit a közért tesz. Mávos Jánosnak az a mondata, hogy akinek semmie sincs, az annyit is ér. Két külön világ, két külön világ. Én azt tudom innen is üzenni neked, János, te nem ábozzál hanem távoznál, minél előbb annál jobb a magyar hasútnak, annál jobb a magyar embereknek, az egrieknek és minden Heves-megyei embernek. Ő nem vasutat épített, hanem vasutat rombolt. És létrehozott magának egy batidai kastély 10 milliárdokból. Emellett még 42 darab ingatlan szerzett meg, ami a saját nevén van. Nem tudjuk, hogy a gyerekei és a felesége nevén hány ingatlan van. Megszerezte a Budapest egyik legszebb épületének egy részét, a Dibacsarnak egy részét. És emellett, ahelyett, hogy három éve uniós forrásokból, nem hitelből, a magyar embereknek járó pénzből beszerezte volna az új szerelvényeket, ezt lehúzta. És most, három évvel később, a választások előtt, pár hónappal, lehazudja a csillagokat is az égről. Itt is tett bejelentéseket. Több tízezer milliárd forintot ígér. Megtudhattuk, hogy fog épülni űrállomás is magyar komprodukcióban. Én azt javaslom ennek a kormánynak a hátra lévő 142 napban, hogy kezdjük kicsibe. Mutassák meg 15 év, kétharmados felhatalmazás után, hogy egy átlagos hétfőt meg tudnak szervezni. Mutassák meg, hogy a Marko Ferenc kórházban igenis lehetséges, hogy minden illemhelyen, minden mosdóban van, szertőkerítő szer, szemelve egy hazájában, vagy papír. Mutassák meg erre az utolsó 142 napra, hogy tudtak volna kormányozni, ha akartak volna. Kérem szépen, ez az ország sokkal többet érdemel, mint Lázár János. Sokkal többet érdemel egy bukott, hazug, korrupt, kivagyi, egy szóval Fideszes és gyába miniszterelnöknél. Kérem szépen, Gáva népnek nincs hazája. Nemrég járt, nemrég járt illetően harmadszor került egy papados repülőgépre feltuszkolták a miniszterelnököt. Nemrég járt az amerikai Egyesült Államokban, találkozott Donald trump és nekem volt egy gondolatom, hogy talán ha találkozik a világ egyik legfontosabb vezetőivel, az USA elnökével, akkor merít egyfajta bátorságot az amerikai elnöktől. Talán elmondja neki Donald Trump, hogy az amerikai Egyesült Államokban fel sem merülhet, hogy olyan ember legyen az elnök, vagy olyan ember pályázol az elnöki tisztégre, aki gyáva kiállni egy élő egyenes vitára, vagy akár több vitára. Kérem, és azt hittem, hogy ott Abraham Lincoln, John Fitzgerald Kennedy, Ronald Reagan, Barack Obama, vagy éppen Donald Trump hazájában a világ egyik központjában erőt merít a miniszterelnök, és rászánja magát, hogy 19 év után kibújjon a nép szoknyája mögül, a propagandistái mögül, a zebrák mögül, a 85 éves édesapja mögül, és végre egyszer, 20 év után élőben válaszoljon a magyar emberek kérdéseire, hogy hogy is, lesz, hogy is vált hazánk 20 év alatt az Európai Unió legszegényebb és legkorrupta országa? Hogy lehet az, hogy évente 30-40 ezer honfitásunk hal meg, megelőzhető, gyógyítható betegségekben, a minőségi egészségügyi ellátás hiányában. Ez félmillió ember, miniszterelnök úr, félmillió ember, bajtók képviselő úr, és ez nem csak egy statisztika, és ez nem csak egy statisztika képviselő eltárs, ők nagymamák, dédnagyapák, házastársak, testvérek, Sokszor gyerekek, akik itt lehetnének velünk, ha ti a magyar adófizetők pénzét, abból évente 500 milliárd forintot nem aljas, hazú, pusító propagandára költöttetek volna, hanem a magyar kórházakra, a magyar rendelőintézetekre, orvosokra, ápolókra, egészségügyi szakdolgozókra. Ti nem ezt teszítek. Ti Európában a legkevesebb pénz szánjátok az állami egészségügyre. Nincs még egy olyan uniós tagállam, ahol ennyi pénzt fordítanak adózott pénzt az emberek a magánegészségügyre. Tavaly már ezer milliárd forintnál is többet. Mert igen, mindenkinek egy édesanyja van, egy édesapja van. És ha azt látja, hogy kap egy öt éves időpontot, öt év múlvára kap időpontot, egy csípőprotézis műtétre, vagy egy tért protézis műtétre, akkor akár hitelt is felvesznek a magyarok, akár uzsora hitelt is felvesznek, hogy ne kelljen nézniük a szüleik fájdalmait és elkeseredettségét. Ha valami, ha valami egy óriási bűne a sok közül ennek a kormánynak, hogy hagyta szétesni az állami egészségügyet, hogy több mint öt évvel Kevesebbet élnek a magyarok, mint az uniós átlag, hogy 10-ből 4 magyar férfi meghal a 65. születésnapja előtt. Mielőtt egy napot nyugdíjban tölthetne, mielőtt játszhatna az unokáival, mielőtt átadhatna a nagyapai szeretetét, bölcsességét, humorát, élettapasztalatát. Ezt szedték el! A magyar emberektől, az egriektől, a hevesiektől és minden magyar családtól. És tették ezt úgy, hogy soha nem látott felhatalmazást kaptak a magyaroktól. Négyszer kaptak kétharmadot. Példátlan felhatalmazással rendelkeztek a magyar történelemben. Soha nem látott mennyiségi uniós forrás érkezett ide. Tíz évig világgazdasági fellendülés volt és ennek ellenére él majd három millió honfitársunk a lészminőm alatt. 1 millió nyugdíjas honfitársunknak nincs naponta ezer vagy összáz forintja élelmiszerre. Nem csak milliárdokat vesztek el, vettek ki a magyar emberek zsebéből, hanem annak a több százezer gyermeknek, akinek nem jut naponta, egészséges élelmiszer az asztalára, nekik ezt vesték el. Vagy éppen a sükönsi, tamburázó fiatal roma gyerekeknek az ámát, a tehetségét vesték el, hogy egy boldog, kiegyensúlyozott országban lehessenek, boldog, kiegyensúlyozott felnőttek. Ez nem hiba, ez árulás. Amikor ott van 8000 milliárd forint uniós forrás, ami nem könnyű adomány, ami jár a magyar embereknek, amiért mind megdolgoztunk, azt nem hozzák haza, mert nem tudják, Orbán Viktor és családja, a galerie, a gengje, Alibaba és a 40 rabló ipari méretű korrupciója miatt, és inkább kínai hitet vesznek föl, inkább arab hitet vesznek föl, és kimegy az amerikai elnökhöz. És ne legyenek kétségeink, nem az űrállomás miatt ment ki, nem csak a családi fotók miatt ment ki, hanem azért ment ki, hogy kapjon egy pénzügyi mentőcsomagot, hogy pénzügyi lélegeztető gépre tegyék a hazánkat. Ahelyett, hogy hazahoznák a nekünk járó pénzt, mind a 26 másik uniós tagállam már megkapta ezt a pénzt, és bármit is hazudik. Vajtók képviselő úr, vagy éppen Rogán, vagy Orbán, vagy Deutsch, csak azért sem tanulok meg angolul Tamás, vagy Menzer Tamás. Ez a pénz jár a magyar embereknek. És nem kellett volna feladni semmit. Csak a korrupciót kellett volna felszámolni. Ezt a pénzt megkapta Robert Fico Szlovákiája, Giorgia Meloni, Olaszország. Ők mind, Orbán Viktor szövetségesei, mind ugyanazt gondolják, az illegális migrációról és sok mindenről mégis megkapták a pénzt. Mégsem eladósítják a hazájukat. Az egyik konzervatív, a másik szocialista. És ha megnézzük Lengyelországot, ott is volt mindenféle kormány. Keresztény, jobboldali, meg éppen liberális. És mégis hazavitték a pénzt. Megkapták a pénzt. És épülnek a gyorsvasutak, épülnek a kórházak támogatják a lengyel kis- és középvállalkozásokat, a gazdákat, és fény évekre vannak tőlünk. Pedig az idősebb emberek pontosan emlékezhetnek rá, hogy Lengyelország milyen szegény ország volt. Még 20 éve is jóval szegényebb ország volt, mint Magyarország. Kérem szépen, Orbán Viktor és kormánya 2010 óta megháromszorozta hazánk államadósságát. Csak 2025 első fél évében 5 ezer milliárd forint hitelet vesztek föl. Minden magyar ember nevében, minden Egri nevében 500 ezer forintot pluszban. És most kiment Washingtonba egy pénzügyi mentőcsomagért, Miközben januárban, márciusban még arról hadovált, a péntek reggeli Kossuth rádióbeli szeánszán, hogy fantasztikus év lesz. Szuperszónikus év lesz. repülő rajt lett. Erről szóltak az óriás plakátok. A mi adófizetői pénzünkből lejátszott hazug reklámok. A propaganda, ahol hazudnak reggel, délben, este és minden hullámon. És milyen repülőrajz volt ez? Így van, nem csapódott föl, de mert már a hangárban összetört a repülő. <gül> mi történt? Három-négy éve nincs gazdasági növekedés az országban. Több éve Európa legmagasabb inflációja, élelmiszer drágulása sújtja a magyar embereket. Azt mondták, hogy ez egy háborús infláció. Ehhez képest Lengyelországban fele ennyi az infláció. Ehhez képest Ukrajnában, ahol tényleg van háború, ahol naponta 300 a halnak meg, ott másfél évig kevésbé drágultak az élelmiszer árak, mint Magyarországon. Mi van még? Zuhanó ipari termelés, zuhanó beruházások. A 2021-es szint alatt van a magyar ipar kibocsátása, miközben 100 meg 150 új gyárról hadovának, mint a szoci 50 évvel ezelőtt. Mi szárja? Az infláció, az államháztartás hát... hiánya és az államadóság. És miért? Mert megkelekek, hókuszpókok végzik dilettáns módon a gazdaságpolitikát. Kérem szépen Magyarországnak ma évente majd 5000 milliárd forintot kell költenie csak az államadóság kamatainak a törlesztésére. Ez több, mint amit az állami egészségügyre fordítunk. A lengyelek fele ilyen kamatot fizetnek. Mert van egy kiszámítható pénzpolitika, költségvetéspolitika és gazdaságpolitika. Mert ott nem vesz a miniszterelnök a saját zvejétől túláradottan használt 50 milliárd forintért venesleges irodaépületeket. Mert a lengyeleknél nem rabolták ki a Nemzeti Bankot. Kérem szépen, a világ legnagyobb bankrablása történt Magyarországon. Be fogunk kerülni a Guinness rekordok könyvébe. Nem, nem Nokiás-dobonyban vitték ki éjszaka, mint a szociálpénz, pénz, hanem fényes nappal, teherautóval, 650 milliárd forintot. Minden, minden lehetősége megvolt ennek a kormánynak, hogy Magyarország előre lépjen, hogy minden magyar család, minden magyar fiatal és idős egyről a kettőre lépjen. És elkótja érték elszibolták a magyar emberek jövőjét, Nem is és most kiállnak, és azt mondják, hogy még egy esély. Mert ha még négy évig, akkor majd fantasztikus ország lesz, és úgy fogunk élni, mint Ausztriában. Nincs több esély, ajtókeztás, Orbán Viktor, oh! vége van, zártás, tovább is vége van, vége van, a magyar emberek, a magyar emberek, tisztások, pidenztesek, egyéb ellenzékiek, fiatalok és idősek 142 nap múlva visszaveszik a hazájukat. Mert ez az ország, ez a csodálatos ország nem a döbrögik, nem a török császárok, nem a rogánok, nem a fiborcok, nem a mészárosok és nem az Orbánok hazája. Ez az ország Szent István, Kossuth Lajos, Görgei, Eszterházi, Károly, Zrínyi, Ilona, a 48-asok, Jókai, Mór, az 56-osok és végső soron sok millió magyar, Ludasvaki, vagy ha úgy jobban tetszik a török császárnak, sok millió magyar kiskakas hazája, akik kérik vissza a gyémánt fékrajzárjukat. Ma Magyarország, kedves Egriek, kedves Helesfegyek, környékbeliek, ma Magyarország egy családi részvénytársaságként üzemel. Ez az úgynevezett Tibor, Mészá, Orbán részvénytársaság. Nem milliárdban mérik már, hanem billióban az ellopott vagyon mértékét. Ez a részvénytársaság ez a család, ahogy a maffiában hívják, ez kérem szépen 10 év alatt négyszer gazdagabbá vált, mint az angol királyi család 400 év alatt. 10 év alatt. 1750 milliárd forintról tudunk, tudunk de körülbelül 20 ezer milliárd forintot síboltak el a magyar emberektől. Kérem szépen, a leendő tisztakormány egyik első és legfontosabb feladata lesz, hogy Magyarország csatlakozik az európai ügyészséghez. Létrehozzuk a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalt, visszaadjuk a nyomozó hatóságok és az igazságszolgáltatás függetlenségét. És ha teszik, hanem elindul az út a börtönbe program. Ezt követően, ezt követően... ne legyenek félreértések. Nem a magyar emberek állnak a magyarokkal szemben. Nem a Fidesz szavazók állnak a Tisza szavazókkal szemben. Egyáltalán nem. Itt 3-4 ezer oligarha politikus bűnöző túszulejtette az országot. Túlszulejtett sok millió magyar ember. És nekünk feladatunk egyrészt visszavenni a hazánkat, másrészt példát mutatni. Megmutatni a még meglévő Fidesz szavazóknak, hogy mi másképp fogunk eljárni hogy mi tényleg mindenkit képviselni fogunk, hogy mindenki jobban fog járni a tiszta adócsökkentésével, a Tisza kormány nyugdíjemelésével, az uniós források hazahutatalával, a magyar gazdaság beindításával, a Vára-Hazász program elindításával, az egészségügyi többletfinanszírozással, a Hugonnai Vilma orvos összöndíj program elindításával, az Andrássy Ilona ápolói összövi program elindításával, az infrastruktúrális beruházások elindításával, és úgy általában egy élhető, emberséges és működő Magyarország megteremtésével. Ezért azt tudom mondani, hogy egy óriási a felelősség. Jól állunk. Talán még soha nem álltunk ilyen jól. Ha ma lennének a választások, akkor a Tisza két varmaddal nyerme. De nem, de nem van lesznek a választások. De lesznek a választások. És ti is tudjátok, és szerintem minden magyar ember tudja. Azok is, akik itthon élnek, azok is, akik külföldre kényszerültek, hogy ez az aljas, korrupt, kivagyi, tökhenzi egy szóval fizetes hatalom mindent, és a mindennek a dupláját is el fogja követni, hogy megőrizze a lopott szajrészt és a hatalmát. Ezért nagyon résen kell lennünk. A következő 142 nap múlva Egyrészt példát kell mutatnunk emberségből, békességből, ugyanakkor határozottságból. És azt kérem minden egri minden környékbeli től, ez a választókerület egyébként egészen a tisztatóig nyúlik, úgyhogy egy elég nagy területetől ebből, azt kérem mindenkitől, hogy tegye oda magát, hogy mindenki tegye bele, amit bele tud tenni ebben. Nincs több esély, ahogy szól a vers. Most vagy soha. Hív a haza. Mi komolyan gondoljuk, hogy nincs jobb, nincs bal, csak magyar. Sokszor mondják azt, hogy a magyarok könnyen összevesznek, hogy ha ketten bemennek egy szobába, akkor három felé mennek ki. Lehet. Néha ilyenek vagyunk. De az is igaz, hogy amikor a magyar nép a ha hazánk az éves történelmi során bajba került, akár külső támadás miatt, akár mint most, belső árulás miatt, akkor a magyar emberek összefognak. Akkor igenis rákják a nemzeti minimumokat. És kedves egriek, kedves heves vagyok, most is erre van szükség. Amikor átvesszük 143 nap múlva, 142 nap múlva a kormányzás felelősségét, akkor békét kell teremteni ebben az országban. Ez nem azt jelenti, hogy akik szétlopták a magyar hazát, akik elsibolták a gyönyörű kastélyainkat, elkódja vegyélték a gyönyörű minisztériumi épületeinket, akik lerabolták a magyar költségvetést, akik lankuron a nélküli lankuron a sétányokat építették, vagy kirabolták a magyar nemzeti bankot, hogy nekik ne kellene elnyerniük méltó büntetésüket. Ez nem azt jelenti, de a magyar emberek igenis vágynak békességre. Arra, hogy legyenek nemzeti minimumok. Arra, hogy egy fideszes és egy titás le tudjon ülni, hogy újra tudjanak baráti társaságok beszélgetni, hogy megszűnjenek a családokban a megosztot, a megosztottság. Egy édesanyja mesélte néhány eszel, hogy ő tiszás, a két gyerek is tiszás, a férje fideszes és hogy ő nem hajlandó vasárnap ebédet főzni. Aztán, hogy ez nem jó. Mi ilyenek vagyunk. És aztán elég egy hogy ebédet, és csak félig biztosan mondta. Nekünk példát kell mutatnunk. Le kell zárnunk, és le is fogjuk zárni a 20 éves gyógysány Orbán korszakot. Azt a korszakot, azt, az elvesztegetett két évtizedet, amikor a hatalmon lévők és a pártjai, semmi más nem csináltak, csak egyre mélyebb árkokat áztak magyar és magyar közé. Azért, hogy közben süttyomban szétlophassák a nemzeti vagyont. Ezért én nekik nem én egész országban gondolkodtak, mindig egy fél országban, lehetőleg egy nagyobb félben. Mi nem olyan országra vágyunk. A Fidesz szavazók sem olyan hatalomra szavaztak. Nem olyan miniszterelnöket szavaztak aki eltaposandó rovarnak nevezi az unokáikat, lepoloskázza őket. Nem olyan miniszterelnökre tavaszta, vagy olyan képviselőre, aki a saját fizetését 30%-kal 7,5 millió porint emeli, miközben a nyugdíjakat 3,2%-kal. Kedves egriek, kedves honfitársaim, legyetek abban egészen biztosak, hogy a Fidesz szavazók ugyanúgy szeretik a hazájukat mint ti, ugyanúgy szeretik a településeiket, ugyanúgy szeretik a családjukat. Ők sem ilyen hatalomra szavaztak. László sem ilyen hatalomra szavazott. Én sem ilyen hatalomra szavazottunk. Nem, nem mi változtunk ez a hatalom. Ez a jelenlegi hatalom polgári, európai, szabad, felülődő Magyarországot ígért. Nem azt, amit adott mindenkire, mindenkire szükség lesz ebben a 142 napban. Ha csak egy szóval, ha csak egy öleléssel, egy készfogással, egy boró teával, néhány tiszta hang kihordásával, néhány kis település meglátogatásával, akkor azzal, ha szakértelemmel, ha önkéntes munkával, ha tisza alapítással, akkor azzal. Én ezt kérem tőle, nekünk nincs propagandák, nem is akarunk. Nincs sajtunk, nem is akarunk. A Tisza ellen mindenki össze fog fogni, az egész hatalmi elit. Ne legyenek illúzióitok. Az ellenzéki pártok is, a szatelit ellenzéki pártok újjak és régiek állami pénzben, adófizetői pénzre a ti pénzeteken kitartott és alapított új pártok és a régiek. A régi polgármester és új és az egész eri, mert ők abban érdekeltek pár ezren, hogy megmaradjon a status quo, hogy legyen egy, legyen egy új feudalizmus Magyarországon, ahol néhány ezer ember uralkodik, ahol néhány ezer ember tulajdonolja a magyar java 90 át és ti, a ti gyerekeitek, a ti unokáitok maximum kiszolgálók lehetnek az alispánoknál, a főispánoknál és a döbrögiknél. Én azt javaslom, hogy dolgozzunk sokat, és április 12-én oszlassuk föl ezt a Tibor-Mészáros Orbán részvénytársaságot, és kérjük vissza a részvényeinket. Azt kérem mindenkitől, hogy vegyen részt a jelölt hogy támogassátok a jelölt jelöltjeinket, és később mindazt, a 106 jelöltet. Nagy feladatot vettek a nyakunkba. Sokkal nagyon sokat potkáztatnak, iskolaigazgató, vállalkozók. Orvosok, ápolók, önkormányzati dolgozók, volt rendőrkapitányok, tűzoltók. Nem csak a saját egzisztenciájukat, hanem a családjukat is kockáztatják. tettek. Én azt kérem mindenkitől, hogy védjétek meg őket. Hogyha nehéz pillanatok lesznek, akkor adjatok nekik erőt. És érezzétek azt, hogy ők ezt értetek teszik, hogy segíteni szeretnének az itteni kistelepüléseken élőknek, a fiataloknak, hogy meg tudjuk oldani a lakhatási válságot, a megélhetési válságot, hogy le tudjuk gyűrni az orbáni inflációt, hogy be tudjuk indítani a magyar gazdaságot, hogy a hazánk egy olyan ország legyen, ahol jó megszületni, ahol jó élni, gyereket vállalni és nevelni, és később még meghalni is, ahol minden idős honfitásunknak járni fog a tisztes megélhetést biztosító nyugdíj, egy működő állami egészségügy ahol a nagyszülők és a détszülők együtt lehetnek az unokákkal és a dédozakákkal, hogy nem csak Skype-on kell tartaniuk velük a kapcsolatot. Egy olyan országot, ahol...